Ime ono, uzevši 12. oricu, poče mi Isus kazivati šta će se dogoditi. Evo idemo gore u Jerusalim, i sin čoveči i će predan prvo sveštenicima i književnicima, i osudit će ga na smrti, preda će ga neznaboscima, i naruga će mu se, i šiba ga, i pljuva će ga, i ubit ga. I treći dan vas vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zevedevi, govoreći, Učitelju, ko da nam učiniš, što ćemo te moliti? A onim im reče, šta hoćete da vam učinim? A on im mu rekoše,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 Času, dakle, koju ja pijem, ispit ćete, i krštenjem kojim se ja krstim, krstićete se. Ali da sednete s desne strane meni, s leve nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno. I čuvši to, počeše se desetorica srediti na Jakova i Jovana, a Isus dozloši ih, reče im. Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodareњима i velikashi njima i vladaju nad njima ali me žuvama da ne bude tako nego koga ko hoće da bude među vama veliki neka vam služi i koji hoće među vama da bude prvi neka bude svim ashuga Jer sin čoveči nije došao da mu služe nego da služi i da dade život svoju otkup za mnoge. U vreme ono moljaše Isusa jedan od fariseja da bi obredovo u njega i ušavši u kuću fariseje mu sede za trpezu. I gled na u gradu koja beše grešnica Doznavši da je Isus za trpezom u kući Farisevoj, donese miris u sudu dolava stran. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama i kosom glave svoje otiraše, i celivaše noge njegove i mazaše mirisom. A kad vide Farisej koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok znao bi ko je i kako da se žena dotiče jer je grešnica i odgovara i čije reče mu Isus Simone imam ti nešto kazati a on reče učitelju kaže a Isus reče dvojica beja ku dužni jedno mi poverio tu. Jedan beše dužan 500 dinara, a drugi 50. Ako doni ne ima doše da mu vrati, pokloni obojici. Kaci koji će od njih dvojice već manju obiti. A Simon govori uči reče: "Mislimo naj kome više poklonim." A on mu reče: "Pravo se suđijo." I okrenuši se ženi, reče Simonu Vidiš mi ovu ženu Uđo ti u kuću Ni vode mi na noge nisi dao A ona mi suzama obli noge I kosom glave svoje oblisa Celiva mi nisi dao A ona od kako uđe Ne prestao celivati mi noge u Uljem nisi pomazao glavu moju A ona mirisom pomaže mi noge. Zato ti kaže, oprašta joj se mnogi greši, jer je veliku ljubavi mała. Ako me se malo oprašta, malo ljubavi ma. A njemu reče, opraštajuti se greši. I stado še u sebi govoriti oni što seđaju s njim za trpezom, ko je ovaj što i greke oprašta. A ženi reče, vera tvoja spasla te je. I di. Kažemo nešto na ovaj dan, i povodom ovih divnih ličnosti koji je danas naša sveta crkva ističe kao primjer i kao potvrdu da je Gospod zaista vas krsao iz mrtva i zaista kao prepodobne matere naše Marije Egipćanke je jedan od najsnažnijih primjera vaskrstranja Hristovog. Nije jedin, ali sigurno jedan od najsnažnijih. I nije bez razloga njen život, njeno žitije, koje je tipikom predviđeno da se čita na onom prvom gde u cijelini iz dva puta nije bez razloga postavljeno baš u okvir veliko časno paskašnjeg posta a zašto nije to braće i samo snaga ljudske volje a i da jeste bilo bi za ti uvijek mada ljudska volja sama odvojena od Božije blagodati od Božije volje nije kadra da napravi takav podruh. Nije kadra da napravi takvu izmjenu kako vidimo u žitiju, u životu svete, matere, naše Marije Gipćanke. Možemo slobodno da se zapitamo otkud ta sila, šta je to pokrenulo, koji je dao snag, odakle je ta snaga dovoljena izvira. To je, braćo i sestre, za nas mnogo to važno da znamo. To je snaga vaskrasenu Hristova. Sila vaskrasloga Boga dodirana uši njenu dušu moramo naglasiti na veliko zastupanje i velike molite presveta hladičice naše bogorodica jer znamo da je sveta Marija Egipćanka njeno duhovno čado. Ona praktično nije imala nikakvo duhovno ovukovodljenje od ljudi nju je majka Božja duhovno rukovodila. Ona bila i njen starac, i njen duhovni vodič. A sila, da može da hodi tim putem, dolazila je od do njenog sila, od gospoda i spasa našeg Ižusa Hrista. I zaista, se vidimo da je to sila vaskrsa. Jer Sveta Marija Egipćanka, ne samo što nije bila mrtva, njeno duhovno stanje, pa i tjelesno, bilo je neuporedivo gore od fizičke smrti. Ona je zaista živjela u prostorima adskim, u prostoru ada. I to na jedan prvo opasan način, to je kad je adska paša Kad je adska atmosfera, dakle paklena atmosfera, prijatno To je vrlo opasno stanje. Kad se čovjek naslađuje grihu, kad voli da opšti sa demonima, kad voli da trovi nikog u vojni, znamo iz njenog žitija, da je ona bila ispunjena takvom bludnim pohotom koju prosto nije mogla ni da zadovoljila. Neki strašni, možemo slobodno reći, demonski afetiti, koji su tražili zadovoljenje poklote prosto to mlado žensko tijelo, da bila je vrlo mlada žena, sa ogromnom poklotom, adskom, i uživalo je u njoj braći i sest, kako ona kaže, nije ni naplaćivala te usluge, nemoj kaže misliti, avo zaslimo da sam to radila, da bi naplatila, nisam kaže nikad naplaćivala hoteći da istakne pozadinu, tu, tu demonsku pozadinu, taj, taj dželovski magnet, koji je kroz njenu dušu prihlačio na nju griju, napadajući na žalac smrti. I zaiste, braći i sest, nju niko nije mogao da spase to sam Gospod. I nikakva sila nije mogla je da povoljna do sila vaskrsema Ta blagodavna svjetlost novog života. To i nama braće i sese govori da je Gospod zarista vaskresao i smrti. I vidite, nije vaskresenje posvedočeno samoustajanjem iz groba samoga spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista. Nebrojte sese. Pomisliti da jeste tako, to bi bilo ravno hulima njega i odlika, nećemo reći jeretničkog mišljenja, nego totalnog bezu. Vjerovati da je samo gospod ustalo iz mrtvi, to je sramota, brađo i sest. To je velika sramota i veliki bezobrazum, velika pukla. A zašto? Zato što je gospod vas kresao ne sebe radi, nego čovjeka radi. U ove, ako je tako, pokaži na djemu, pokaži Dejstvo. Gdje su ti koji ustavili zmrtvi? Ako već kažeš da se zbog toga došao ili da se zbog toga vaspljeseo, gdje se to vidi? Gdje je ta sila? Gdje su ti ljudi? E to su, brađe svi naši svetitelji. Posebno ističemo svetu Mariju Egipćanu. Jer zaista, gospod je nju iz Ada izvadio. Samo iz Ada izvadio pa ostavio Bogom mrtvu da diše na površini zemlje. Nego napravio od nje, braći i sestri, ravno angelom ženi. Pred kim je koljena savijao jedan od najboljih kavuđera tog vremena, a dobri kavuđeri su ostali u tom vremenu. Danas uglavnom imamo Bogupine, koje je u najboljem slučaju ne očajavaju. A tada smo imali ozbiljne kavuđele. Žocime je bio jedan od najboljih tog vremena, braći i sestri. Odjetinstvo u manasiru, nedotaknut tuđom rukom, potpuno četan, potpuno čist, osvećeni sasud duha svetoga. E upravo on, braći A u njemu možemo slobodno reći ozglavljeno i a Ako je monaštvo, onda i crkva dolazi i poklanja se bludnici. I to strašne bludnici. Ko ne zna, neko da je, pa će da njeno žitije Poklanja se braće i sestre i u nekom čudnom doživlju iz svega toga izliva suze i biva potpuno zanesentom pojavom privuče sa velikom tugom i čežnjom da je vidi naredne godine kakav je i dogovor bio. Dugačka mu godina bila, jedno čekao da dojde dan kad će je ponovo vidjeti. A šta je to svetlizosima vidio na građe i sredstvu? to vidio? Vidio je gospodar, vidio je blabodat Hristovu, blabodat duha svetoga, A gdje je vidio? Vidio je kroz prizmu pokajanja, vidio je kako ona svijetli kad se prelomi kroz pokajano srce, kroz pokajani um, kroz pokajanu volju. I ta svjetlost, braće i sese, ima posebnu ljepotu, posebnu zraču, iako je ona bila ispošćena žena, govor, potpuno govor. Obrženo ga tijela, ništa nije imala, 50 godina plevu pustinjike, ništa nije imala na sebi. I kost i koža sjeda, potšišana, kratka neka kosa. Šta je to bilo lijepo ima? A lijepe je bila blagudat Hristova, a lijepe je bila svjetlost vas krasene Koje je zaračilo iz njenog uma, iz njenog srca, iz njenog tijela. I sad mogao koji je pomogao zosimu da je sahrani, ali izlao joj je jednog zvijera, velika zvijera, pustinska, došao pa i on da se zagrije malo to sveto tijelo taj sastup pavluti Boži. To je, brađe i sestre, da ne odužimo mnogu. Jedan drvo snažan dokaz da je Gospod zaista postao čovjek, da je postao čovjek radi čovjeka, da je umro radi čovjeka, da je vaskrcao radi čovjeka. I da je i čovjek koje zajedite sa njim a u atmosferi pokajanja, vjere, nade, podviga, ljubavi, sveti tajni i sam vaskrcao. Pri tome, to vaskresenje nije, bratvi i sestre, od primanja jedne boće infuzije. I samo, eto, teku nekoliko poboljšanje našeg stanja duhovnog. Malo sam bolje. Ne, bratvi sre, to ne smije da bude. To nije dobro. To nije da isto blabuditi Božje. Blabude Božje tako ne djeluje. Djelo je u početku. Ali to nije sve što ona može da daje ona može, braći i sese, mnogo više da nam da. I hoće više da nam da. Posmatrajući Mariju Egipćanu, mi vidimo kakve su mogućnosti, braći i sese, pokajanja, odnosno kakve su mogućnosti. I Boga, odnosno Boga čovjeka, Ištista, i čovjeka, čak i u tim vrlo teškim situacijama, i ni tada čovjek nije izgubljen. Jer je čovjek, iako pao, ali on je čovjek. Iako najbori, ali on je čovjek. A ako je čovjek, onda ima izvanrednu mogućnost. U komu? U Bogu čovjeku. Nema gubitka nade, braće i sest. Kako god opadnemo. Ako je Hristos postao čovjek, a jeste, onda je naša nada, Bog. Hristos je naša nada. I uvijek postoji mogućnost. Ali, da bi se sila Božja uljela u nas, pokazuje nam Sveta Marija Da nije dovoljno prepoznati grije, prepoznati promašan put, promašan život, potrebno je uložiti truda u pokajničkim kretanjima. Nije dovoljno samo shvatiti da nismo pravi. Sveta Marija Egipćanka je to brzo shvatila u Jerusalimu, ali nije braća i sestre posle toga otišla i vratila se svoje kući misleći da je to dovoljno. Ne. 50 godina živela u surovim podvizima. Tako i mi, bratvi i sestri. Pazite, nju je majka Božja vaspitalova. Dakle, to je provjeren metod. Nije zalutao. Sve je baš tako trebalo da bude. Tako i mi. Nemojmo da očekujemo da ćemo ustati iz grobova rasti, neznanja, pomračenosti, raslabljenosti, uma, vodi i srca. Bez truda. Nemojmo pomisliti, bratvi i sestri, da je dovoljno je to samo u krajišnjom da shvatimo da neke stvari nisu u redu. To nije dovoljno. Potrebno je uložiti trud. I to možda ne trud, pogotovo ako su u pitanju velike grijesi. Mogućnost postoji, nadu ne smiju izgubiti, ali trud moramo uložiti, brađe i sestre. Zašto ovo govorim? Zato što je danas upravo tajno Evo menak duhovnog života, možemo se ovo reći, ta karika spasenja, trud, jako ubrožen. Navikli smo, braće i sestri, svijetu da živimo mekano, opušteno. Hoćemo tu atmosferu da prenesemo i u crnu. Vidimo i sami, vrlo malo trude, vrlo malo podiga, vrlo malo posta, vrlo malo žrtve, vrlo malo djelatnog pokajanja. Nema blagodati, braće i sestre, nema njenog silnog desa, nema izmjena. Ne osjećamo Vaskrsenje Hristov A Gospodje se obraćaj se Da bi svaki od nas Osjetio tu silu u svom srcu U svom umu U svoju vodinu Da nema potrebe da tebi neko tamo Iz četvrtog, petog vijeka priča Da li ćeš ti njega čuti Da li ćeš ti njega razumijeti Da li ti možda govoriš njegovim jezikom Može ne govoriti istim jezikom On prosto govori grčki, sirijski engleski, francuski, ne razumije želje. A blagodat Bože, braći i sestri, razumije srce pokajanom čovjekom. I gospod hoće da nam kaže. U crkvi nam to govori. Zato je mnogo važno da vratimo pažnju na naše svetitere i na njihova kretanja, njihova žitija. Jer u njima se jako dobro, jako jasno pokazuje i oslikava način života u crkvi i podovi tog življenja u sinergiji sa voljom Božjom. Zato i mi, brađe i sestri, potrudimo se, uložimo malo trudu po mjerama našim, ali nemojmo ispod mjera, nemojmo da se olinimo, i izgubićemo i vrijeme, izgubićemo ćemo blagodat Božju, izgubit ćemo i spasenje, brađe i sestri. A ako tako krenemo, onda će svi sveci nam pomogu. Pomoći će nam I naš savremenik, prepodobni Simeon, novi, dajdopski, koji je uspio, braći i sestri, u naše dani, da postane sasud blagodati Božije. U naše dani, praktično sam, nije imao neku pomoć. Sam, u teško vrijeme, kad je nimo po božnosti, i te kako pao, uspio je, trudio se, vjerovao je, da je gospod nas krsao iz mrtvi. Uvjerio se, vidjevši kivote kivopečarskih staraca. Bio je tamo I vidio da je Gospod zaista ustao izmrtvi, tamo više od stotinu kilota, pogledao u žitije sveti, bezbrojno mnošto svjedoka, svi govore, Hristos vaskrse. Evo, mi smo zraci toga skrse te svjetlosti. I on se zainteresuo, braćo i sestre, i počeo da živi na taj način, i on zaista, evo, posljedno je svjedo pa skrsego. Izvadimo smoga iz groba, a zašto ga izvadimo? Da ugledamo svjetlost, vaskreslog Boga i Boga čovjeka i da vidimo silu toga stresenja u vaskreslim ljudima, našim svetiteljima. I nije on samo jedan, i Vasilje Ostroški na isto to svjedoči. Šta kaže? Ustalo je gostu, braći i sestre, iskoristite vrijeme, nemojte da se glupirate, nemojte da se izmotavati. Došao je da da život, a ne može da ga da ako se ne sjediniš sa njim, a ne možeš se s sa njim kako ti hoćeš neko kako je on bravo izvolio kroz njegove svete zapovijesti i onako kako nas njegova, njegovo trijero, njegova sveta pravostana crkva uči. Pokušamo li braći i izvan toga ništa nećemo da uspijemo. Biće tragično, biće vrlo mučno i vječno mučno. Zato treba gospoda ozbiljno shvatiti treba ozbiljno shvatiti njegovu ljubav, braće i sestre, njegov dar. Jer nam se svojom krovlju, svojim žrtvom iskupio, to je mala stvar, to je veliki dar, iskupio svakog od nas, svojom žrtvom. Kako mi odgovaramo na to žrtvom, braće i sestre, ili žrtvenom ljubavom? a gdje se ta žrta kroz ispunjavanje njegove svete volje njegovih svetih zapovjesti koje su to svete zapovjesti crkva će nas naučiti i svetopredanje ako smo zainteresovani ako nismo, bratite bažnju crkva nam neće odgovarati mnogi nas, braći i sve sve dogaze ne tražaj crkva ne daje odgovar nisi tražio Nisi pitao. ti možda misliš da znaš, ne znaš, ili nećeš da pitaš iz nekih drugih neopravljenih razloga. Nećemo ni dobiti odgovore, braća i sestre. A time gubimo i spasenje. Zato treba pitati crkvu, treba pitati svetopredanje, šta da radim da naslijedim život vječni. I ko će da odgovori, braća i sestre, nam sam Boga a u svjetim zakonistama je on živ, on je prišten, da primiš li je, ispuniš je, budi siguran, jer Bog ne laža, budi siguran da ćeš primiti božnju pogagodat, da ćeš osjetiti da je Bog zaista vaskršo i zmrtvi. I šta imamo kao plod toga? Odvajanje od svijeta brođa i svijeta. Bogagodat božija, kad brođe kroz od um, odvaja ga od svijeta. To je jedno prvi teista blagodat. Da odvaja covjeka od svijeta. Zašto? Jer je svijet u zlo veži. Tu nema više šta da se traži, braći i sest. Odnos hrišćanina sa svijetom je odnos preko rukavica. Preko rukavica, braći i sest. Da ne dođe do direktnog dodira. Jer svijet je uveš, mrtv, ucrvljao se i infektivan. Kretanje hrišćane kroz svijet je se sa maskom u kugom zaraženom području ali blagodat Božija, ako je dostojno nosio, čuva njegoje i razvija potvigom u sebi ne da svijetu da prodre da ga zarazi, da ga umrtvuje. Neka bi dao Gospod da i mi, braći i sese, ovu blagodat koju imamo, očigledno imamo na dar dobrići da se sabrali ovdje, jer ne bismo mi ovdje bili da nas blagodat ne sabira da bude još dublje u nama da još dublje u našem srcu svjedoči da je Gospod zaista vaskrasovi smrtvi i da se ne osvrcemo nazad, niti da gradimo na zemlji provaznoj, truležnoj, nego da se polako navikamo, da gledamo slobodno naprijed, braću i sest, slobodno naprijed, a ne sve u nazad, da gledamo slobodno i u smrt koja nam predstoji, možda s jutra, možda za nekoliko dana. U svakom slučaju, svi ćemo ovdje umrijeti. Ali zašto se bojati toga? Pa Gospod je vas kraso. I ti sa njime u srcu ideš ka smrti. I ona više i nije smrt Njen žalac je savijen. Ona više ne može tu bode, ako je gospodu u tebi. Jednom je pokušala i bila je satrvena. Isto to odnosi se i na svakog čoveka koji nosi Hrista u sebi. Jer ne nosi li ga braće i sestre, grma ćemo se izanaditi kad smrt, kad angeli priđu duši i kad je budu odvajali od tijela. Ako u duši ne bude Hristos, braće i sestre, glavodatni govor, koju primamo ovdje i sada, teško nam braće i sestre. Teško nama i danas, teško nama i u vječnosti. Zato iskoristimo vrijeme primimo Hrista i sa njime idimo naprijed. Jer to naprijed nije vrijeme i se krećemo kroz vime, to naprijed je, braći i sestre, vječnost, carstvo nebesko, u kome ćemo se opet i opet kretati naprijed i sile, u silu, daj Božo. Molitvama, prepodobne Matere naše, Narije, i prepodobne Oce naše, Sina, Narije, daj Božo,